حنام الرجال صناع الحياة أقمار الله منار الهدات أزالوا سباته وصعوا بذاته نشيد الحياة وصعوا بذاته نشيد الحياتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قد اجتناس الله помоћ када честити аллах помоћ то питање често vjernika koji postave to pitanje tražeći odgovor od učenih ljudi da im objasne zašto ih Allah ne pomogne sada Zašto Allah ne pomogne vjernike u ovom momentu? Ono što je zanimljivo jeste da to isto pitanje su postavljali poslanici i vjernici prije. Allah subhanahu wa ta'la nam prenosi u Kur'an i Kerimu i kaže u suri Al-Baqara u 214. Am hasibtum an tadhulu l'đenneta u l'emma jaetikum metalu l'ladhine khalau min qablikum, mesethum ul'baesau, ul'darra'u, ul'zurzilu, معه, الله, inna Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su bili prije vas i nestali. Nije su satirale nemaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli. Čovo je, dokaz o kojem govorimo, da bi poslanijek i oni koji su bili sa njim od vijednika uzvijeknuli, kada će već jednom Allahova pomoć? Kaže Allah, eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Če Allahova pomoć je zaista blizu. Allah subhanahu wa ta'ala je postao jedan sunet na ovom svijetu da ne pomaže vijednike na početku problema, niti na, na sredini problema, nego je na samom kraju problema, kada ostane prava, iskrena skupina vjernika, tada dođe Allahova pomoć. Allah subhanahu wa ta'ala je svom poslaniku s.a.v. u Mekiju objavivao kazivanje o I kada čitaš Kuran i Kerim, u koju god suri da nađeš kazivanje o verovjesnicima, znaj da je to svoj svoj mekanski sura. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala objavivao poslaniku s.a.v. Uh, kazivanje o verovjesnicima u Mekiju? Lijka stvari da olakša poslaniku sallalahu alaihi sallam. Da mu pokaže da ono kroz što on prolazi, prolazili su i poslanici prije njega. Ali i da shvati da je najvažnija stvar da je Allah subhanahu wa ta'ala pomagao svoje poslanike i oni su bili pobednici na kraju svake bitke. I to je poruka i poruka koju Allah subhanahu wa ta'ala šalje svom poslaniku u mekiju. Jas ashabima koji su bili sa njim vjernici u Mekiji. Mi danas u tješkom stanju i veliki broj ljudi smatra da je nemoguće da Allah promjene ovo stanje. To isto su smatrali ljudi koji su živu u Mekiji sa ali sada. Ko je mogao zamisliti da će poslanik Ali sam zavladati Meku? Da će poslanik je sam zavladati Arabskim poloostrvom? Da će se Islam proširiti u čitave krajeve svijeta? K'o je to mogao zamisliti u, u Mekije kada je bio se postinko za Lovoseleme? Kada je džihad bio zabranjen? Kada su bili potlačeni? Kada su bili prisiljeni da učine hijđu iz Mekije da bi spasili svoje živote? K'o je mogao zamisliti da će doći dan da Islam zavlada tim prostorima? To je malo ko mogao pomisliti. K'o može pomisliti danas da će Islam da zavlada nekim krajima svijeta? Da će Islam postati vjera koja će se proširiti u prošitavnom svijetu. Ko je to moglo zamisliti? Ko je danas to može zamisliti? Vjernici su pesimisti. Kada mu kaže da je Allah u učini sve, kaže jeste, ali ovo mi izgleda nemoguće. Zamislite da je poslanika, ali i sada, i vjernici u Meki govorili poslaniku, s.a.v. i u Medini, kad će više doći Allahova pomoću. U Medini, u bici na Handeku, poslanijih je bio opkoden sa ashabima. Nije mogao izaći iz, med, iz, iz, iz, iz svoje kuće. Oni ashabi malu nužno nisu mogu izvršiti vani, a da ih ne, nevidjenci ne bi uznemiravali i napadali. U tom momentu, poslanijih sallallahu sallam izlazi ima do ashaba i kaže im tako je Allaha osvojićete Rim. Tako je Allaha osvojićete Perziju. Kažu monafice koji su bili u Medini, kažu Ma va'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah, innego poslanik nas samo obmanjuju svojim obećanjima. Mnogi ljudi misle da je tako stanje danas. Da neki hadisi kojemu govori o pobedi islama, ljudi vjernici pojedinci su onaj uto. Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje stanje i kaže U suri Yusuf, u 10. ayetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hatta idha ste'e se rusulu, wa dhanu enahum qad kudhibu, jaehum nasurna, fenuđi je menneša. I kad i poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih laštima proglasiti, pomoć naša bi im došla. Znači, zamiste jednog poslanika kojima Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će ga pomoći, ta isti poslanik, počinje gubiti nadat će ga Allah pomoći. Koliko je stanje bilo teško. Znači Allah subhanu ta'ala svoje poslanike nije pomagao odma Na početku problema. Nije poslanik kad je sad sedio u meki, kad se dogodio neka problem u Medini, ili ima podimlja ruka, kaže Allah pomozim me i riješim ovaj problem. Ne. Allah subhanu ta'ala ima sunnet, a on je da ne pomaže vijednik na početku problema. Nite na polovini problema, nego na samom kraju problema da se odlikuje pravi vjernik, da se pokaže iskreno ko je vjernik. Mnogi ljudi danas su spremni pričom i govorom da daju sve za vjeru. Ali kada, kada se priđe na dijelo, kada se radim medcima, nije u da se odvoje od 10 maraka. Za Laha nije u stanju se odvoji. Dok je u stanju da ode da se provede na, na moru, na skijanju, na izletima i da plati i 100, i 200, i 500. Ali kada mu kažeš da ima nešto od Islama, da da za Islam 20 maraka, omišlja se satima da li je u stanju da izvadi ti 20 maraka iz od džepa. Toliko je jaki iman kod njega. Zato pogledamo samo kako je nam poruku šaljala Sobhano Tala. Da pomoć će doći, ali kada dođe njeno vrijeme, kada se pokaže ko je pravi vijednik, ako je vidim da sam pričam, mnogi ljudi danas nisu spremni da na putu islama podnese udarac, uvredu. Nije spreman. Kaže poznanik kada se nam hadis u pogledu radošću no ashab po imenu Khabab ibn Arat doaz je poslaniku sallallahu alejhi i kaže mu Allahu poslanici će dovi Allahu da nas pomogne. Teško stanje. Dovi Allahu da nas pomogne. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inne man kana qablakum kan ahaduhum yud'al minshar la wa lamifraq ra'suhi fiyakhlasu ila qadamayhi la yaslifuhu zalika an dinihi. Kaže poslanik sallam: Ljudi koji su bili pri vas, narodi koji su bili pri vas. Njih bi patel kaže na način da bi ih testerom razjesali od glave do nogu. To ih ne bi kaže od njih vjeri odratilo. Da li si preman da se toliko užutvuješ za vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala? Moramo vjerovati čvrsto da će nas Allah pomoći. Ako budemo sunali Allaha pomoć, pomoći, pomoć nikad će nisteći. Druga stvar, pogledajmo primjer Musa alaih salama. Koliko je jak njegov, njegov, njegov, njegov, njegov oslanjanje Allaha subhanahu wa ta'ala? Koliko je jako njegov oslanjanje Allaha subhanahu wa ta'ala? Allah je obećao Musa alaih da će ga pomoći protiv Firaona i kaže mu da kreni sa svojim narodom i Musa alajihis salam izašao sa svojim narodom za Jelčanima i krenuo i Jedni drugi ogledaše, kada jedni drugi ogledaše, zamiste Musa A. sa njegovim narodom, stoji pred morem, a iza njega je Faraon, vidi njega i njegovu vojsku. I narod Musa A. vidi tu vojsku. Kaže, kale ashabu Musa in ale mu drakun. Rekoše, e, rekoše sedbenici Musa A. samo što nas nisu stigli, stigli su nas način. Kaže Musa kella. Ne, to je nemoguće. Kela inna ma'a rabbi sayehdin. Sa mnom je moj gospodar, on će mi put pokazati. Znaci meni Allah obećao će mi pomoći i ta pomoć mora doći. Nemoguće da Allah svoje obećanje ne izvrši. Samo treba mi da znamo kada pomoć dolazi. Da ne očekujemo da nas Allah pomogne na samom početku nekog problema. Moramo dati sve od sebe, svoje imjetke, svoje živote i tako onda po Čekati da nas Allah pomogne jer smo tim postupcima pokazali koliko smo spremni da pomognemo u vjeru. Moramo uraditi ono što su radili ashabi poslanika koji su dali svoje imetke i svoje živote za ovu vjeru, da oni to nisu učinili ti danas ne bi bio musliman, niti bi ja bio musliman. Moramo to ocijeniti i moramo gledati kako je Allah pomagao njih i moramo znati da ne postoji nemoguće stvari. Allah je sve moguće I Allah nas može pomoći kada god hoće. Samo mi مرم باعد راتي سوء ديو دا بزسوش لي پومج سبحانه وتعالى مرمو پریچي سريچي نديلا اي پولو کزاکران الا ان نصر الله قریب اللہ هو پومج يدو استا بلیزو سبحانك اللہم و الحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفروك و اتوب اليك حلام الرجال سنع الحيات غطمار الليال منار الهدات انا رجال صناع حياتي اقمار الذين نهر الغداتي اذانوا صباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي تركنا الهوان وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت